згустивши навколо водяну завісу, яка шипіла і опадала гарячими краплинами. «Ну, досить, досить!» «Я пожартувала, а ти зразу вогнем!» Примирливо сказала царівна ога. «Не в змозі підвестися через водяну завію!» «Ну, ти не забувай, сестра, що є не лише південний вітер, а ще і гарячий вогненний вітер!» У мене на похваті завжди вогонь. І годі зі мною жартувати в такий спосіб. Вода і вогонь лише порізно чужі, а насправді вони рідні. Це ж з них народжується дощ, хмари, потім урожаї, увесь зелений світ. А люди. Вони взагалі нічого не знали б без води й вогню. Їх би просто не було. Гаразд, перелесник вмить. Зібрав полум'я в складки свого плаща. «Не будемо сваритися. Тим більше, що я давно у тебе закоханий. І хто знає, в яке літо, у якому злеті і звивені долі нам доведеться зустрітися. Може, і народимо щось, га? Та досить з тебе злецянь. Чи не забув, що тут поруч волин? Не забув я. Волин – мій друг». І в мене з ним окремі справи, окремі розмови і окремі взаємини. Завели от розмову, а ти нам, сестро, перебила. Та ще встигнемо побалакати. Бувай, Волине, я полетів. І перелесник вмить знявся за ним у гору, все ще у людській подобі, але вже виструнчений у політ і своїм плащем творячи разом щось таке на кшталт волотенського птаха або великої стріли. За мить він мав зникнути у хмарах, аж враз знову почав спускатися вниз. Зараз летів каменем, сторж головою, перед самою землею зробив вигин і став знову перед волином і царівною О. Забув попередити, там за озером певне... Житимуть люди, будують хати, рубають ліс, корчують кущі, так що сережіться, матимете сусідів. А від них усілякого чекає. На цьому щастива мобом. Перелесник знову злетів у гору стрімко рвучко, вже не повертаючи голови, і замить опинився за хмарами, розтанувши у повітрі. Лише подих теплого, зовсім літнього, а на весняного вітру, що проносився над озером, овіваючи царівну О і Волина, свідчив про те, що тут щойно був південний вітер. Що то за люди? Хто там будується? спитав Волин. Ти їх бачила? Так. Я не встигла тобі сказати, бо сама ще не роздивилася як слід. Досі не знаю, хто вони і що. Але відомо. Будуть від них нам великі клопоти. Я згадувала тим, що все знають. Не схотіли мені відповісти. Отож, добра не буде. Нам слід бути обачними і ні за що не встрявати у спілкуванні з людьми. Бодай цього літа. Чому ти так переймаєшся? Хіба це перші, що втрапили до озера, Ловлять рибу, беруть воду. Острівця бояться. Раз не лякаєш, більше не полізуть. Він і так малесенький. Чого ти, власне, боїшся? Я ніколи і нічого не боюсь. Нам нема чого боятися. Це люди бояться. Але ж і ми можемо щось втрачати, щось набувати, чимось перейматися, жити краще чи гірше. Досі нам волося чудово. Я утримувала озеро своїми чарами поза людським оком, але такі чари не тривають вічно. Їхня сила скінчилась. Восени щось сталося у нашому світі, бо раптом змістилися володіння Мороко, і його син Злен, що владарює над злодіяннями, почав забагато брати на себе і своїх носіїв зла. Почалася коловерть. Ні, і от ті, що усе знають, вирішать колись і це. Але добро витікає крізь діру у світлі, яку пробив морок, і всіма силами цю діру затулити. Тепер мені потрібен час, аби набути нової сили для чар. Але люди уже увійшли сюди, і мої чари тепер на них не так подіють. «Не знаю, що буде. Стережися, людей, волине. Поясни мені, чого стерегтися? Люди схожі на нас, але зліші і добріші водночас. У них гаряча кров, а у нас холодна. І ця гаряча кров змушує їхні серця, а відтак усе тіло, випромінювати особливу силу, особливу енергію, якої нам бракує» тому та -то русалки і зваблюють хлопців. «Так, і я. Мене ти також тому звабила?» «Ні, з тобою інше. Ти був готований мною до княжича Озера. Я чекала тебе сотні людських років, аж доки ти з'явився. Це інше. І все-таки?» «Так, врешті ти все це мав, як і колись». Але це вже сьогодні байдуже. Люди, особливо у гурті, можуть заподіяти нам зло, бо вони ніколи не збагнуть, хто ми і які ми. Тому можуть намагатися нас убити. Але це неможливо. Неможливо. Так, неможливо. Але і можливо, коли втрапиш до їхніх рук. Гаразд, облишмо цю розмову, коханий Ходімо на острів. Колись на озрі не було острова посередині. Його одного літа створила для усамітнення царівна О, а на дні озера могутній піщаний стовп.